Itt. És most közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fialaj János. A beszélgetés addig tart, amikor te nem fogod azt mondani, hogy el kell, hogy menjél, ami azt jelenti, hogy nekem bőségesen van kérdésem, de egy tisztelet, vagy tiszteletben tartom az elfoglaltságodat. Állok rendelkezésre. Kezdem a végén. Beszédet végén jelen voltam, tehát végighallottam az egészet, nem telefonáltam közben a Szakás Lászlóval, néha beszélgettem, de azok csak másodpercekre vontak el, tehát, és itt van előttem a szöveg. Válaszúthoz értünk, most kiderül ki az igazi demokrata, és ki az, aki csak papol Orbán leváltásáról, ezt majdnem a legvégén mondtad. Én ezt kulcsfontosságúnak gondolom, ez az első válaszút-e, vagy mennyiben más válaszút ez, mint a korábbi válaszútak? Botkalászlóval beszélgetek, vagy Bocskalászló beszélget velem nézőpont kérdése. Hát annyival mindenképpen válaszút, hogy alig egy évvel vagyunk a 18-as parlamenti választások előtt, és meggyőződésem szerint, hogyha nem a 14-es bukott forgatókönyvet akarjuk újra játszani, ahol a választásokat megelőző egyébben ment a összefogás című bohózat, és a választások előtt néhány hónappal sikerült megkötni a megállapodást, amikor már esély nem volt egyébként a választóhoz bármiféle új üzenetet eljutatni. Tehát, hogyha el akarjuk kerülni ezt az egész biztosan bukó forgatókönyvet, akkor az idén tavasszal dönteni kell, hogy milyen felállásban, milyen struktúrában, milyen politikai tartalommal üzenettel személy összetétel indul a baloldala demokratikus oldala a választásokon. Én azt látom egyébként, hogy azt kell. Világosan felmérni minden mérhető politikai erőnek, akiknek van támogatottság ezen az oldalon. Hogyha összeadjuk az össztámogatóink számát, akkor is ez alig fele a Fidesz jelenlegi támogatóinak. Ez azt jelenti, hogy ami az elmúlt években folyt a baloldalon oldalon, az egészen biztos, hogy nem sikeres, gyökeresebb új politikára van szükség. Milyen indikátor mutatja ki, hogy valaki csak papol? Hát, akin az látszik, hogy nem a választási győzelem fontos, hanem a saját túlélése. A túlélés ugye a politikában egy politikai párt számára, vagy elő számára azt jelenti, hogy szeretne bejutni a parlamentbe, de leginkább azt szeretné, hogyha a saját frakciója legyen. Hogyha nem képes azt felmérni, hogy a választópolgár rettentően egyszerűen és tiszteletre méltóan gondolkodik, amikor egy, egy a szavazók fülkébe. Akárhány párt is van azon a listán, igazából csak egy kérdéssel keresi a választ. Maradjanak e hatalman azokat, akik eddig kormányoztak, vagy pedig talál egy másik szimpatikusabb, de leginkább kormányképesnek tekintett alternatívát. Tehát, hogyha azt látja, hogy a kormány kritikusai még abba sem képesek megállapodni, hogy közösen és együttesen induljanak a választásokon, még abban sem képesek megállapodni, hogy mik a legfontosabb politikai üzenetek, akkor természetesen nem gondolja és nem is gondolhatja azt, hogy ezek a rá lehet bízni az ország kormányzására. Ha nem vagyok előképpen félhethető, mi a te üzeneted is demetel márta üzenetek között a különbség. Uh, hát a, amennyit van a Márta üzenetéről, tudok, az anyám ami a sajtóban megjelent, az egy elkeseredett üzenet volt. Uh, az én üzenetem talán annyiban minőségileg más, hogy egy megoldást kíváltam. Uh, nem csak ezen a szombati beszédben, hanem előtte egy tuszatnyi interjúban, meg hát aki üzlet azt, hogy én mit mondtam az elmúlt időszakban, akkor nagyon nagy meglepetést nem érhette. Én hosszú ideje ezt mondom, hogy ezt kellene csinálni. Ez azt jelenti, hogy szakítani kell az edégi politikával, és garanciákat kell adni arra a kormányváltást akaró választópolgároknak, hogy nem a 2015-i sikertelen kudarcos választási vereséggel végződő kormányzást kívánjuk visszahozni. A politikában pedig háromféle garancia van. A tartalmi, tehát hogy tartalmában is egy teljesen más, egy karakteres baloldali politikát akarunk folytatni. Stílusbeli, és igen, személyi összetételben is. Lesz még erről szó, de azt kérdezem tőled, most visszafelé haladok, itt van előttem a szöveg, <coughs> Valamivel korábban hangzott el, valamennyi demokratikus érzelmű szavazóra szükségünk van. Ebben az értelemben, ahogy ide le van írva, kit tekintesz uh, demokratikus érzelmű szavazónak, akire neked szükséged van? De, akik kormányváltást akarnak, de nem szélsőségesek. Tehát a, még a Legkevésbé hitelesnek tekinthető Fidesz közveli közöntotok sem tudják letagadni azt, hogy a magyar választók polgárok többségen még most is formányváltást akar. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy kérdés, hogy sikerül-e politikusként a politikai erőknek, a demokratikus erőknek azért egyértelművé tenni, hogy a meglévő különbségek már, már eltörültek. Tehát Orbán hét éves kormányzása után a szakmai politikai részletkérdéseken való vitatkozást már semmi jelentősége nincsen. Tehát itt tényleg az a nagy kérdés, hogy pontosabbnak tartjuk-e az Orbán rezsim leváltását, leginkább hiszünk-e abban, hogy ez megcsinálható, akarjuk-e, mondjuk ez is egy fontos kérdés, és hogyha ez így van, tehát a válasz igen, mindenki. Kérdése, akkor onnantól kezdve minden korábbi sírelem, kudarc, szakmapolitikai különbség az már eltörtül. Erről is lesz még szó, hogyha lesz rámód. A legelején arról beszélsz Orbán Viktorra és zenekarával kapcsolatban ez az én szövegem, ezeknek a vezetőknek nincsenek elveik, ha voltak is valaha rég feláldozták a pénz és a hatalom ortárán. Akkor, amikor te azt mondod, hogy a jobbikkal nem, az valójában elvi kérdés? Jó kérdés. Tehát eh, én nagyon megdöbbentem és ettentő károsnak tartottam a néhány hónappal ezelőtt, amikor néhány nagyon tiszteletlenül sajtóban arról beszélt, hogy akár még az ördöggel a Jobbika is össze kell fogni a Fidesz leváltása érdekében. Eh, ez ettentő károsnak tartom, mert a nem érték fel, hogy ennek az a következménye, hogy segítenek felszakítani azt a gátat, ami a, a csalódott kiábrándolt baloldali Szavazókban, akiket nekünk újra vissza kéne nyernünk, még él és létezik a szélsőségesekkel szemben. Tehát én nagyon-nagyon szeretnék kérni mindenkit, aki jó szándékkal, de talán meggondolok, ilyeneket beszélt, hogy ezt lehetőség szerint hagyja abba. Egy dolgot látnunk kell, a Fidesz és a jobbik egy is ugyanaz, a jobbik azért tűnik kevésbé veszélyesnek, mert nincs hatalom közelben. De hatalom. De ezt meg, tehát a te véleményed szerint a Fidesz és a jobbik ugyanaz? A Fidesz és a jobbik ugyanaz, a jobbik De hogyha egymásra rakjuk, akkor nincs semmi, ami kilóg? É, ab, abban a szempontból számomra mindenképpen ugyanaz, hogy milyen a kettő elfogadható. Értem. És ráadásul ne felejtsük az, hogy a jobbiknak a, a, a, a megalakulása után e, milyen szélsőséges gyűlölködő neonáci mondjuk ki, keményen e, véleményálláspontja. És a... ezzel azt is elveted, hogy technikai koalíció jöjjön létre, ez nem technika kérdése? Ez nem technika. Kérdése, ez elvi kérdés, és ha elvileg kizárható, akkor technikailag is kizárható, és még egyszer hangsúlyozom, ennél, durvább gondolok. Iszonyatosan veszélyes a demokratikus és a baloldalra, hogyha mi vetjük fel ezeket a kérdéseket. A jobbiknak nem mi kellünk. A jobbiknak a szavazóink kellenek. A jobbik nagyon jól tudja azt, amit én az elején elmondtam, hogy a kormányváltást akaró, választó, polgárok azt fogják nézni a választásokon, hogy kire kell szavazniuk ahhoz, hogy a Fidesz eltakarodjon. Hogyha még mi magunk is megerősítjük azt, hogy a jobbik el egy elfogadható alternatíva, akkor ennek beláthatatlan következményei lesznek, mert megszűnnek azok. De nagyon világosan beszélsz, és amikor azt mondod, hogy a Fidesznek el kell takarodnia, akkor nem azt mondod, hogy a Fideszt le kell váltani, hanem azt mondod, hogy a Fidesznek el kell takarodnia. Azt kérdezem tőled, hogy mekkora indulat él benned ma azzal kapcsolatban, ami Magyarországon van, mekkora indulat él benned adott esetben a fidesz szemben. Elég a politizálok már ahhoz, hogy tudjam, hogy el fejkel, de hogyha a kérdést úgy teszek fel, hogy voltam-e valaha ennyire indulatos, mint most, akkor nem. Tehát nagyon jelentős indulat van bennem. Ugye egy nagyvároskormányzok ennek megfelelően az élet nagyon sok területen látom azt, hogy mi történik. Nagyon sok a területen döntésben, összefüggésben érzékelem azt, hogy itt már régen nem az emberekről, meg a Magyarország jövőjéről szólnak a politikai döntések. A mindennapokban látom azt, hogy nem igazak a kormányzati statisztikák, egyre több család kerül egyre lehetetlenebb helyzetbe. Látom azt az államigazgatásban a különböző intézményeknél, hogy nem a hozzáértés számít, hanem a politikai lojalitás. Tehát olyan dolgokat látok, ami megmondom őszintén, a 90-es években, amikor nagyon fiatal kezdtem politizálni, egészen biztos, hogy azt gondoltam, hogy ilyen világot én már nem kell, hogy átéljek. Tehát van bennem indulat, de azt is tudom, hogy egyébként a politikához pedig kell is idefej, tehát azért megpróbálom ezt a kezelhető keretek közé szorítani. Hát ezt bebizonyítottad, amikor nem régen egymás mellett álltatok szegedem. Ott Szeged polgármestere találkozott Magyarország miniszterelnökével, az elén tisztáztuk, hogy semmi nem szól a történet, mint Szegedről. Ez így is volt egyébként, a semmilyen politikai, nagy politikai kérdéssel nem hangzott köztünk. Visszafelé menve, továbbra is a szöveg. Hölgyeim és Uraim, ez talán a negyedik megszólítás volt. Azt mondja Botka László, nekünk demokratáknak fel kell vállalnunk, hogy letesszük egy új normális Magyarország alapjait. Eddig értem. Még nincs minden veszve. Ez a még nincs, még, mind, még nincs minden veszve, ez meglehetősen fenyegetően szól. Ez mit jelent magyarul ennél valamivel bővebben kifejtve? Mi van már elveszve? Hát gondoljuk már végig, hogy mi történt az elmúlt két ciklusban 2010 óta. Tehát az első ciklusban leépítette a kormány a demokrácia alapvető intézményeit. Látszott, hogy a, hogy, hogy milyen logikájú irányú a politikájuk. Utána ebből a ciklusban álltett még egy lapáttal, most már a gazdaságot, médiát is teljes egészében megszállta, leépítette az önkormányzatokat, államosította az iskolákat, mindent maga alá gyűrt. Hát el tudjuk képzelni, hogy akkor ennél még van lejjebb, hogyha 2018-ban újra többséget, plánekképp harombos többséget szereznek. Nem nehéz végig gondolni. Tehát először az állam, utána a gazdaság és a média a harmadik lépcső már magának az állampolgárnak, az egyes emberek jogainak a korlátozása, és sajnos erre is látunk jeleket. Tehát óriási a a 18-as választásoknak. Sokan aggódtak amiatt, hogy nem te írtad a szövegedet, de ahogy válaszolt, az alapján most valakinek nagyon gyorsan meg kell írni a válaszokat, mert teljesen koherens a mostani beszéded és a szombaton elhangzott beszéded. Hát, így van. Tehát csak hogy te írtad, mondtam, hogy Te írtad? Hát, uh, ha a beszéd az úgy lett megírva szép magyarsággal, ahogy egyébként minden nagyon politikai beszéd készül, ugye ez egy közel ötven perces beszéd volt. Igen. Nagyon sok javaslatot kaptam, tehát több órányi anyagot, és ebből próbáltam a leghangsúlyosabbakat összeszedni, és azokat a gondolatokat hangsúlyozni, amiket a legfontosabbat tartok. De természetesen a végső változatot én néztem. Én úgy voltam jelen, hogyha Netán kamera vesz, akkor bálom azt, amit teszek. Volt, amikor tapsoltam, volt, amikor nem. Uh... De visszatérve hozzád, ez egy igen jól felépített beszéd, melyben itt, hogy még nincsen minden veszve, sokat szóra visszatérsz, tehát nem először azokhoz, akikhez beszélsz, és ezek épp úgy szavazzók, mint ahogy pártok. Azt mondod, a demokratikus oldal valamennyi mérhető pártjának, amit már említettél most szövegben, a hanvaiból kell újraéleszteni a választó bizalmát, és beigazolni a felkészültségét az együttes kormányzásra. Kik vannak itt megszólítva? valamennyi mérhető demokratikus párt, és itt azért egy gondolatot hagy hangsúlyozok, amiről is szokott elhangzani. Azért a nagy, nagyon szoros együttműködést az is nehezítette az elmúlt időszakban, hogy a mérhető támogatottságú demokratikus baloldali pártok uh, születésükkor, ha tetszik, egymás ellen jöttek létre. Csak nagyon röviden így kronológiailag Figyelet. megyünk. nekem van időm, ha neked van. Oké, okay, örömmel beszélek róla. Tehát az első ügy az NMP. Az NMP a szocialista kormány ellenzékeként született, ha még emlékszünk rá. Utána 2010 után azt mondta, hogy mikor jött a Fidesz, hogy hát... Ezek se jobbak, mint az előzőek, de mind a kettőt utáljuk. Tehát ez a dühös kis maga vették fel. Ez már némileg tompult az elmúlt időszakban, hiszen már több szakmak politikai kérdésben együttműködtünk, és hát most egyébként az történik, amire még nem volt példa. Tehát nyilván a jelezték, hogy készek arról, hogy a választásokról leüljünk tárgyalni, ez a napokban meg is fog történni. Tehát ez volt az első. Utána jött a DK, ugye 2011-ben, ami azért Európában is, Meglehetősen ritka képződmény. Ugye az a miniszterelnök, aki öt éven keresztül kormányzott, a kormányzó pártelnökkel volt, a választási vereség után azt mondta, hogy az MSZP-nek vége, a kormánypártnak vége, volt kormánypártnak, ők a felelősek nem él a kudarcért, és csinálok egy új demokratikus valamit pártot, ami majd megszorítja az összes demokratát. Ez ugye volt már 6-7 évvel ezelőtt. Ahhoz képest a akkor a parlamenti küszöbb határán billegnek, tehát mondjuk legalábbis ez a projekt se jött be. Utána jött az együtt. És... Annál egy kicsit följebb vannak, nem csak vagy most na, ne akadékos vagyok? Yeah. Most akkor 5-6 vagy 7 százalék, de a lényeg az az, hogy 6-7 évvel ezelőtt ugye az volt a megalakuláskor a szöveg, hogy meg az összes demokratát összegyűjtött. Értem. Tehát még gondolom, Igen. nem erre gondoltak, nem, nem az 5-6-7 százalékra gondoltak 6-7 évvel ezelőtt. Utána jött a bajnai féle párt 2012-13-ban, aki azt mondta, hogy az MSZP-k alkalmatlan, akkor majd csinálnak egy új pártot, aki összeszedi az összes demokratát. És hát most azt látjuk egyébként, hogy a, mint az Orbáni forgatóként forgatókönyv teljesülne, hetente alakulnak új politikai pártok. Amit még egyszer mondom, hogy eddig is az volt a probléma, és attól tényleg, hogy a jövőben is, hogyha bármilyen új demokratikus politikai párt megalakul, akkor két dolgot mond. Egyik, hogy Orbán takarodj, ez a része az ember van. A másik pedig, hogy az előzőek, azok teljesen alkalmatlanok is hiteltelenek. Tehát maga az, a születésük pillanatában egyfajta kettős cél és kettői debbitás jelenik meg. Erre mondom én azt, hogy lesz szíves mindenki az elmúlt hét év tapasztalataiból és a mostani számokból kiindulva beismerni azt, hogy az eredeti stratégiája nem jött be. Mert ha bejött volna, akkor most ettentőködünk. Elnézést, van még más címzet? Hát a legfontosabbakkal soroltam fel, természetesen sok aprót tud még mondani, de ahogy emlékeztető támogatású pártokról beszéltem, de igazából a lényeg az az. A lényeget tökéletesen értem, de azt kérdezem tőled, hogy ezt a hangot, vagy ezt a felszólítást, vagy ezt a felkérést ők meghallották-e, és még mielőtt befejezném a mondatot, azt is szeretném tőled megkérdezni, mert nem tudom, mikor lesz módom legközelebb veled újra beszélgetni itt a rádió nagy előtt, hogy az, amit egyébként az emberek naponta hallanak a hírekben, hogy közben ki hogyan reagál, azt mennyire kell komolyan venni. Én azt látom, ugye amit én csinálok, ez még két hónap tart. Tehát én ugye meghépdettem nagyon határozottan a sajtóba először egy programot, elmondtam ezeket az alapelveket, A legfontosabb célomat már akkor, már elején elértem, ez pedig az volt, hogy felpesdült a, a, a, a baloldal és a demokratikus oldal abból a szempontból, hogy látványosan mindenki elkezdett gondolkodni. A politikai eliteik, elitek egyébként természetesen nem tudnak ilyenkor más csinálni, hogyha egy új helyzet áll elő, mint automatikusan megismételni az eddigi szövegeiket, ez megtörtént a sajtóba. De abszolút érzékelhető, hogy van elmozdulás, abszolút érzékelhető, hogy mindenütt gondolkodás van. A, a, nekem van türelmem, idő az nem nagyon sok van, mert azt gondolom, hogy ezt mindenképpen, tavasz végig mindenképpen rendezni kell. De látok biztató és pozitív jeleket. Én ezt addig fogom csinálni, amíg minimális esélyet látom annak, hogy ezt a projektet végül. És haját magad számára megvan elhúzva az a vonal, a szószoros vagy a szó értelmében, amíg a minimális, ahol a minimális esély húzódik. Igen, nem értem mondom ezt a tavaszt, ez nem az én... Uh... Én ezt értem, de ez a tavasz e tekintetben vízválasztó, hogyha ezt a minimálisat te úgy érzékeled, hogy nincs meg, akkor nem folytatod? Nem tudom folytatni, ugyanis ez a, ez a szükséges, de nem elég, tehát az, hogy együttműködjünk egy új típusú összefogás együttműködés egység jöjjön lépre, politikai és ándékbeli egység, ez a szükséges, de nem elégséges feltétele ahhoz, hogy legyen a Hát a kormányváltásra. Mégután... Ez most avval van összefüggésben, amit előtte mondtál, hogy aki ebben nem áll bele, az a te szempontodból, vagy a te megfogalmazásod szempontjából papol. Igen, ez az én véleményem, biztos, hogy lehet ezzel szemben más vélemény is, de visszatérve a, a lényegre, meg az időzítésre. Tehát ez a tavasz, ez nem az én személyes korlátom, uh, hogy má, már pedig nem vagyok hajlandó tavasszal tovább ezzel a foglalkozni, hanem a politikai racionalitás. Tehát a, a, az egység és az új politika felmutatásának szándéka az a szükséges, önelégséges feltétele ahhoz, hogy esélyünk legyen a kormányváltásra, után erre rá kell építeni egy politikát, és hát a mai magyar politika és főleg térben hogy egy új alternatíva üzenettel lejusson, a legkisebb település sarki kocsmájáig, az nem mihet. Ezért is tartottam fontosnak, hogy beszéljünk, mert ha bár nem biztos, hogy nagy tömegekhez jutok el, ennek a jelentőségét tízes skálán tízesre tartom. Ugye folytatod itt a szövegben azt mondod, ugye a demokratikus oldal mondod először összefoglalóan, majd azt mondod, a szocialistáknak be kell bizonyítaniuk, hogy a baloldal vezető erejeként tanultak, tanultunk a hibáinkból, és soha nem ismételjük meg azokat, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy bocsánatot kérjünk azoktól a szavazóinktól, akik csalódtak bennünk. Mennyire érzed azt, hogy ez a szocialista párt erre alkalmas? Hát, ha nem érezni, nem mondtam volna ilyet, és ha jól emlékszem, elég nagy tapsot kaptam erre el a, e e e e a kijelentésre. Te Én... ismered a szocialista pártot annyira, mint Szegedet? Hát ismerem a szocialista pártot, és tudom, hogy még így összetört állapotában is azért egy meglehetősen sokszínű párt, és akárki is akármit mond, nem szorult be pusztá Budapestre, hát azért vidéken is végig ott vagyunk. Én azt látom, hogy mindenki felfogta és megértette, nem csak szombaton, hanem, hogy erőt is sokat beszéltem ezekről a kérdésekről ennek a jelentőségét. Azt látom, hogy voltak, akik ezt rögtön megértették, voltak, akiknek meg idő kellett, de úgy látom, hogy egy a szándékegység kialakult az MSZP-n belül széles körülön, hogy jó, akkor próbáljuk ki ezt az új politikát, ezen a támogatást és a bizalmat megkaptam. Legalábbis azt gondolom, hogy a legkritikusabban hozzá hozzáállók is megértették, hogy Legalábbis ez kárt nem fog okozni, tehát rosszul nem lesz a helyzet, aztán majd bejön, majd nem, de mindenképpen azt látom. Világos beszéd, menjük a beszéd legelejére. Azt mondod, valahol a nyolcadik perc tájékán. talán... Hogy van egy fontos tanulság. Egyrészt a jobboldali populizmus részben a gyenge és tehetségtelen baloldali kormányzás terméke, másrészt, hogy csak az állhat ki a választók elé hiteles programmal 2018-ban, aki levonta ezt a következtetést is az elmúlt több mint két és fél évtized, legfőképpen pedig a 2002-2010 közötti baloldali liberális kormányzás balfogásaiból. Ez, ami egyébként szerintem tételesen igaz, mit jelent mindazokkal kapcsolatban, akik ebben aktívan közreműködtek, és lehet, hogy a mostani beszélgetésben egyesek csak és kizárólag a gyurcsaiferencsel kapcsolatos viszonyodra kíváncsiak, ami szerintem egy tízes skálán négyes fontosságú, de a zuhanhíradókban valószínűleg kilences. Ezen essünk túl, és aztán menjünk tovább. Én nem a személyekhez szoktam építeni a politikámat, tehát nekem nincsen gyúcsányfóbém, egészen biztos, hogy ez egy személyes véleményem jobb róla, mint egy átlagos választó, választópolgári, de egy dolog viszont egészen biztos, hogy látszik így hét évvel a kormányváltás után. Rossz emlékképpen van a magyar választópolgárok jelentős részének a 2015-i kormányzásról. Ne felejtsük el, hogy 2010-ben Orbán még a normális demokratikus választási rendszerben szerzett kétharmados többséget, és az is látszik, hogy ez nem múlik, ez a rossz emlék. Ennek megfelelően, hogyha vissza akarjuk szerezni a választópolgárainkat, és meg akarjuk győzni a választópolgárok többséget, akik kormányváltást akarnak, hogy nem a 2010 es világ, jön vissza, akkor ennek még egyszer mondom, tartalmi stílusbeli és személyi következménye is kell, hogy legyenek. Én azzal teljes mértékben egyetértek, hogy egy politikus nem mondja már meg a másik, hogy mit csináljon. Még egyszer mondom, nem személyről beszélek, én arról beszélek, hogy a 2010 előtti ö, ö, világgal szemben is nekünk el kell határolódni. Ez egy csapdahelyzet egyébként, egy Orbáni helyzet, mert legkevésbé se akarok egyébként túl hosszan beszélni a 2015 előtti kormányzás mert hát, nem ez a lényeg, és nagy hiva lenne, hogyha most kérdeménk ezt elemezni, sőt, arra is hajlandó vagyok, mert tényleg így gondolom, hogy elmondjam, hogy a legrosszabbul teljesítő baloldali kormány is sokkal jobb volt értelemszerűen, mint a Fidesz kormány, de egy reális politikai cél és alternatív az akkor tud felépülni, hogyha nem típizálja, nem a kétségét. Én ezt értezem, hogy szövetségi a cserepadra, vagy hova teszed őt, hiszen azt mondod, bal és jobboldali gyűlölve szeretett ikonjai végre kikerülnek a politika szentélyéből, akkor lehet csak eredményt elérni. Ezek már részletkérdések, sokféle megoldás van. Annyit azért, hogy egyezzek meg, hogy azért egy normális demokráciában, egy normális működő demokratikus pártban egy igazi demokrata politikus ha elveszíti a választásokat, már pedig egy demokráciám, amit a politikusok sorsa, hogy előbb-utóbb elveszítik a választásokat akkor általában hátulról segíti az utódjait tanácsaival, tapasztalataival véleményeivel véleményével ez, ez a bevett gyakorlat az európai, nyugati demokráciákban és demokratikus pártokban. Nekünk ez nem adatott meg az elmúlt hét esztendőben, nem a mi döntésünk volt, nem értelem szerint Még egyszer hangsúlyozom, hogy nekem semmiféle személyes indulatom nincsen vele kapcsolatban, semmiféle fóbiám nincsen vele kapcsolatban. Egy tényt mondtam ki, amit viszont meglehetősen nehéz átolni. Természetesen el fogjuk jutni a legfontosabb dolgokhoz. Előtte azonban arról is szó esik, hogy a Fidesz azzal az ígérettel nyerte el a kétharmados többséget, hogy a választók akarata szerint fog kormányozni és odafigyel az emberekre. Én, ahogy visszaemlékszem, 2010-re ott olyan program olyan nagyon nem volt. Hát a remény az ott volt. A remény az ott volt. A remény az ott volt. Te azt mondod, a legnagyobb árulást Orbán Viktor azzal követtel, hogy szembefordul saját ígéreteivel magyar, hogy nem váltotta valóra, amit az emberek szerettek volna, mert olyan ígéret, olyan sok nem volt, és nem a magyarok érdekében, hanem a magyarok ellen politizál. A magyarok ellen való politizálás, az mit jelent? Hát Azt, amit a kények mutatnak. A magyar lakosság 41 százaléka lépni ki A kormány minden döntése az igazságtalan egykulcsos adótól kezdve az igazságtalan családtámogatás, igazságtalan lakástámogatás és sorolhatnánk minden az oktatásban bevezett változtatások. Egyértelműen azt mutatják, hogy az Orbáni politika középpontjában a legmagasabb jövedelmű 15-20 áll, az összes meg megengedték a kezét. Ez egyébként nagyon egyszerű politikai számítás és örökszönyvés az ő részükről. Azt gondolják, hogyha van egy stabil, megerősített uh, kétmilliónyi ember, aki vagy hűbéri uh, függéségben van a kormánytól, vagy pedig a kormány intézkedéseinek a nyertese, akkor ezzel az eltorzított választási rendszerben azért lehet választásokat nyerni, mert a maradék 8 milliónak a fele úgysem megy el szavazni, másik perén pedig egyébként vitatkozó 6-7-8-10 ellenzéki párt. Nagyon-nagyon stacionálisan kiszányított rendszerről van szó, és ennek a rendszernek a csapdájába vergődünk már hét esztendeje. Sziggyük a választási rendszert, ami persze nem amilyen kis gyűlöletes, és utálatos és igazságtalan, de ettől függetlenül tény, és a politikai stratégiánkat nem alakítottuk erre a választási rendszerre, már pedig az, hogy ki kormányoz, az a választásokon dől el, tehát ennek megfelelően kell, szerintem mindenkinek tudjuk gondolni a stratégiáját. A beszélgetésünk végén sorra veszük mindazt, amiben te változtatást szeretnél elérni, amben azt mondod, hogy az egészségügyet a Fidesz kivégezte, azt mondod, hogy az oktatásban nagy erőkel bevonult a Fidesz KDNP zsoldosserege serge és kükövön nem maradt. Ugyanígy tesz az önkormányzatoknál minden feladatot kivesz a kezükből elveszi, majd úgy osztja újra a forrásokat, hogy véletlenesen tudják megoldani a helyi problémákat. Mindezek elvezettek az orbán kormány legnagyobb bűnéhez, több mint fél millió el kellett a Magyarországot biztos megélhetés érdekében, ami 2010 után következett, az pedig az igazi rémálom, elvtelen kormányzás, új földesurak és pénztézárok jöttek, és már a szociális gondok enyhítésének látszatára sem adnak. És akkor azt mondod, baloldali fordulatra van szükség, és akkor természetesen itt most ezt lenne érdemes címszavakban átnézni, ha erre volna volt. Ez azt jelenti, hogy itt a felsorolás ugye a legfontosabb ágazatokat területeket érintettem, mindszerű pont az ellenkezőt kell csinálni, mint amit a Fidesz tett az elmúlt hét esztendőben. Az egykulcsos adórendszer igazságtalan csökkenteni kell az alacsony az adóját, hogy egy dolgot befelejtsünk el, bármit is mond a kormányzati propaganda. Magyarországon a legmagasabb az adóterhelése a minimum minimálbérnek, ugye. 15% az SZIA, plusz még ugye a 17%-os társam visszasítási hozzájárulás, tehát 32%-át vonja el az állam a legalacsonyabb a munkavállalóknak. Ez nem csak a ZEUN belül, hanem az OECD-i országokon belül is a legmagasabb. Tehát mindenképpen egy több kulcsos adórendszerre van szükség, ami a minimál bérig adómentes, és az átlag alatti jövedelmeknél is jóval elvonás van, mint jelen pillanatban. Ez persze azt jelenti, hogy a rendszer akkor nem borul fel, hogyha kimondjuk azt, hogy fizessenek a gazdagok. Tehát a legmagasabb jövedelméettől értelemszerűen nagyobb hozzájárulást várunk el. Te mennyire aktívan élted meg, amikor a bajnai féle vagyonadó visszakerült a zsákba? A bajnai féle vagyonadóban még egyszer szeretném jelezni, hogy szeretném elkerülni azt, hogy 2010 dolgokra beszéljünk, akkor nekem abban a kérdésben is vitám volt egyébként az akkori kor kormányzattal. Azzal az volt a probléma, hogy az elérte a is. Annak a szándéka is világosan látott, hogy az alkotmánybíróság is el fogja kassálni. Én, én ha erősen gondolkodok vagyonadóba, sőt határozottan gondolom, hogy meg kell adóztatni a vagyonokat, de azt is egyértelművé kell tenni, hogy csak a legmagasabb, tehát a legnagyobb vagyonokról van szó. Erre megvannak a létező működő technikák egyébként. Alapjövedelem? Szertem. Az alapjövedelem egy baloldali ember számára ennél szebb gondolat nem is létezhet, és biztos vagyok benne, hogy az alapjövedelem körüli viták és különböző koncepciók egész Európában meghatározók lesznek a következő egy évtizedben. Ezért mondtam én embernek a beszédben azt, hogy el kell kezdenünk azonnal a nemzetközi példák alapján végig gondolni egy családi alapjövedelemnek a bevezetését. Számomra egyébként most jelent pillanatban a film példa, a példa. Szebb, és a leginkább követendő, ahol ugye nem az egész országra, hanem egy régióra próbálják ezt kísérletiképpen bevezetni. Nálunk ez adott, hiszen főleg Észak-Magyarországon annak olyan megyék, az emberek döntő többségenek a napi megérhetését. Ez azért nagyon fontos, mert ugye itt nem egyszerűen arról volt szó, hogy a középosztályt megsegíteni, hanem arról volt szó a beszédetben, hogy olyan mérvű leszakadás van, ami által nagyon gazdagok kétszázalék és társadalmilag pedig hát, hogy, hogy 4 millióan élnek a létminium szintjén. Ez, ez így van, és tudomásul kell vennünk, akár tetszik, akár nem, hogy több százezer olyan magyar ember és magyar család van, akiket a legjobb szándékkal a legdinamikusabban növekvő gazdaság esetében sem nagyon lehet már a piacgazdaságra is a főgazdaság vissza visszavezetni. Róluk sem mondhatunk le, tehát nem lehet igazságos és Mennyire lesz vonzó és kinek lesz vonzó, vonzó a skandináv mintára bevezet? Tehát mindenki adóbevallása nyilvános és megismerhető, aki pedig állami közbeszerzésen indul, annak vagyonnyilatkozatot is kell tennie. Hát, én kicsit megmagyok lepszeg egyébként, hogy az elmúlt napokban nem ezzel foglalkoznak, mert szerintem ez a legidősebb és legerősebb új programpont, amit én behoztam Szombaton. Ugye ez azt jelenti, hogy a Norv Norvégiában a 60-as évektől kezdve műtödik az a rendszer, hogy bárki bemehet az adó hivatalba, és bárkinek az adóbevallását megtekintheti. Én úgy gondolom, hogy ha ez a fajta. Lehetőség létezik, ez a fajta nyilvánosság és elérhetőség létezik, ez önmagában nagyon erősen abban az irányba hat, hogy az adócsalás és az eltitt volt jövedelnek Magyarországon. Ez alapvetően kulcs kérdés, hiszen a Félel-Szürge gazdaságot mindenképpen fehéríteni kell, és meggyőződésem szerint egy új társadalmi bizalmat is fel tudna építeni. Uh, szociális háló. Azt, azt nem megszüntette a Fidesz. Ugye nagyvárosi polgármesterként tudom mondani, hogy hoztak 15-ben egy olyan új törvényt, ami azt mondja, szociális törvényt, hogy a szociális segélyezés az a települések. Ugye minden város, minden önkormányzat döntse el, hogy kinek ad, milyen jogt és leginkább megdöntse el, hogy miből, hát leginkább saját bevételből, Szegedváros esetében egy fillér állami támogatást nem kapunk, ez egyébként milliárdos szociális segélyezési alapunknak a működtetéséhez. Ez tűrhetetlen és tarthatatlan, tehát én azt gondolom, hogy igenis szükség van arra, hogy egy állami támogatott olyan szociális rendszer működjön, ami a legváltozatosabb és legkülönfélebb krízis helyzetekre nyújt segítséget, mert bárkivel előfordulhat, hogy betegség miatt, családi probléma miatt, a munkájelvesztése miatt olyan helyzetbe kerül, hogy átmenetileg vagy tartósan a közösség támogatására szorul. Ennek a rendszerét teljes egészében leépítette a Fidesz, sőt elindult abban az irányba, hogy a helyi közösségekre, a családra, sőt magára az egyes embere erheli azt a felelősséget, hogy gondoskodjon a krízisbe került személyekről, ami egyébként az államnak az alaptervezőt lenne. Illetőleg szó esett még az oktatásról, amely a középosztálynál jobb anyagi helyzetű emberek számára azt a az megoldást kínálta, látszott vagy valódi megoldást, hogy magániskolákban járassák gyerekeiket, vagy alapítványiskolákban, vagy fizetős iskolákban minden esetre, és nem az állami rendszerben. Igen, ez a tendencia felgyorsult, tehát négyszer annyian jelentkeznek egyébként nem állami iskolákban, mint a korábbi időszakban, ez egyértelmű értékítélet az állami iskolákban. Itt ezernyi probléma van, én a legfontosabbat szeretném kiemelni, ez pedig az, hogy vissza kell adni a tanárok, a tanítók és a szabadságát és a tanszabadságot, le kell építeni azt a mútszázadi, vagy talán 19. századi logikát, amit a Fidesz-KDNP oktatás politikája képvisel, hogy az az ő iskola, ahol egyforma tanárok egyformatan tankaimből ugyanazt tanítják. Ez az a legnagyobb probléma, hogy a gyerekek nem egyformák. A tehetség sokszínű, tehát én egy sokszínű épülő és a tanítás szabadságát visszahozó iskola rendszerbe hiszek. Látható módon van benned energia, de annak egyszer vége van, mindenki elfárad. Mi lesz Szegeddel? jól működik, és természetesen számomra amit választott politikus vezető számára a választói bizalom a legfontosabb, tehát én eddig is és ezután is azért minden politikai tevékenységet úgy folytatom, hogy ez szegedi munkával rovására ne legyen. Tehát rengeteg munkát végeztünk el, jól működő csapattal dolgozom együtt, mert szeretnék mindenkit megnyugtatni, aki emiatt aggódni, hogy a szegedi mindennapok és a szegedi dinamikus fejlődésre semmiféle kárt nem fog szenvedni azáltal, hogy én úgy éreztem, hogy felelősségem van az országos politikában is. Örülök, hogy hallottalak, azt kell, hogy mondjam, anélkül, hogy bárkit meg akarnék bántani, abból a pártból ahonnan te vétedsz az elmúlt időben, és most nem 5-8 Gyurcsány Ferenc legelső megnyilvánulásait leszámítva, anélkül, hogy bárkit meg akarnék bántani, hiszen nagyon sokakkal álltam kapcsolatban, és sokaknak köszönhettem effektíve támogatás rádiós létem alatt, de én azóta nem hallottam olyan világos beszédű embert, mint te, hogy ez elége a sikerhez. Azt nem tudom, én nem akarom azt, hogy Orbán takarodjon, én egy dolgot biztosan tudok, azt, ami most van, azt nem akarom, hogy folytatódjon, és hogyha ennek a te sikered a záloga, akkor kívánok neked sikert. Nagyon szépen köszönöm, és küzdök tovább. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra, szia. Viszont hallásra. Önök Botka Lászlót hallottak. Csalos Zsoltnak el kellett menni, ez még nem a végleges távozás, így legközelebb fél tízkor hallanak híreket. A Most kifújjon magam. Szép vagy akkor is, a beső. és 067930996 figyelek a valamire. Én városom. pest én Annyi minden történt benned én velem. Jó, de hagyjuk, ez a dal nem az emlékeké, ez most csak róla... Nem kényszer a disznótóra, nem telefonálnak, nem telefonálnak, én. Most egy ideig nem nagyon fogok beszélni, aztán pedig az ígéretemnek megfelelően a Baranyi Krisztinához egyebek közt hozzá kapcsolódó pertörténetet fogom ismertetni. Jó reggelt! Jó reggelt, Csak annyit, hogy teljesen meggyőző és nagyon szimpatikus, és nagyon szurkolok neki. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, viszont hallásom! Budapest 0,793995 és hat hónap 8 óra 35 perctől Gyurcsány Ferenccel beszélgetek. Ura. Tetszett, ön szerint lesz ennek valamilyen jövője, fog ez működni? Ez miért tőlem kérdezi? Mi vagyok én, egy váltesz? Hát nem, de esetleg ön okosabb, mert... Én semmivel se vagyok okosabb, mint ön. Semmivel. Én ugyanazt gondolom, mint amit ön mondott a legelején, és azon is tartottam fontosnak, hogy a szombathoz minél közelebb és a márciustól minél minél bejebb tudjuk megszólalni. Én egyébként nem vagyok az első két hétben és utána sem biztos, hogy, hogy ez elhangozzék, hogy ezzel ismerkedjenek meg és én kívánom és most nem lesz félrejthető Fideszes barátaimnak, hogy legyen meg annyi olyan társadalmi vita, ahol Botka Lászlóval és ha lesznek később olyan emberei, akik megszólíthatók, legyenek olyan viták, amelyek folyamán mindenki el tudja dönteni, hogy kire szavaz, melyik oldalt támogatja a 2018-as választásokon. Én nem csak a kritikájával értek egyet, én azon gondolkodtam, hogy én belesnék abba a vagyonadóba, fogalmam nincs. De ha belesnék abba a vagyonadóba, amiről beszél a Botka, hogy én akkor szívesen fizetnék -e? És azt mondtam, hogy nem, nem, fizes, nem szívesen fizetnék. És ha azt, kérdezném, hogy, ha azt kérdeztem magamtól, hogyha az, ez az ára, hogy rájöjjek arra, hogy ez az ország mennyire igazságtalan, nem én, de maga az ország, hogy akkor én nekem be kere állnom ebbe, és arra nem volt vitás a válasz, hogy igen. Én nem tudom mennyi ideig élek még halványgőzöm nincs. Nem tudom, mikor fogja azt mondani az orvos, hogy nem kell már nagy kabátot vennem. Én azt szeretném, hogyha még lennének olyan éveim, amely nem egy olyan országban zajlik, mint ez, és itt nem a hangulatról beszélek, a hangulat le van szarva. Hanem az, amitől van ez a hangulat. És én hosszú ideig bíztam abban, hogy a Fidesz képes megrázni magát, és én most is bízom benne. Ha én egyszer alkalmam lenne arra, hogy azt mondjam Orbán Viktornak, hogy találkozzon a 18 éves önmagával, és akkor én csak a tükröt tartom, nem is kérdezek tőle, akkor a szívesen tartanám neki. Hát Orbán Viktor nagyon jól indult annak idején. De ide jutott. Ide jutott, és vele az ország is. Változtak a, a körülmények is, a gazdasági helyzet, vagy nagyon sok minden. De ha csak azt az egy kérdést teszem fel, hogy stadionok és demagóg vagyok, stadionak, vagy egészségügy, vagy oktatás, akkor nem vitás? Na jó, persze, hát ez triviális. De jó, de, de sok ilyen triviális dologból épül fel az, ami a kettőnk beszélgetésének alapja, és Botka László megjelenését lehetővé tette. Nem szeretném hosszabban folytatni, mert nem szeretnék annyira okos lenni, amennyire nem vagyok az. Ez nem lehetsz te És az nem lehetek én Álunk az oktogon. Ne várjanak tőlem biztatást Amit hallanak, az maga a biztatás És a Fidesznek meg azt mondom, hogy vegye fel a, nem, nem tudom, mit szoktak felvenni A fegyve, a kardot, vagy nem tudom, mit szokták. Van egy mondás, hogy felvenni a nem tudom, micsoda csak abból ne legyen egy olyan párbeszéd, mint ami az EHO tévé volt Velkovics Vilmos és Kovács Gergely között. Legyen érdemi, legyen egy kart kikard a szó jó értelmében, nem vérre megy. Mindenkinek van igazságérzete. Az ideológia csak azt követi. Mindenki az igazságérzetét kövesse akkor, amikor választ. De ez nem 2018-ra vonatkozik, ez a hétköznapokra, mindennapra vonatkozik. Soha se sugaltam mást, és ha néha eltévettem, akkor sajnálom elnézést. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Több ször hallottam megnyilvánulni de olyan formában, mint önnél meg sehol, és ezért olyan jó riporterölni, és ezért kell Én nem hiszem, hogy én egy különösebben jó riporter lennék, vagy ha jó riporter vagyok, akkor ez nem ebből világlott ki. Annak, amit elmondott szombaton, Botka szerintem mindenkihez el kell jutnia, és hogyha ahhoz csak minimálisan tudok hozzájárulni, akkor hajrá. Én és ennek nem az a megoldása, hogy ezt a beszédet leadom. Elején, hogy a rendező szó volt a próba, de az nem lehet, hogy el kell majd játszani újra. nem egy hang. 06793995 és 06793996, ez a negyed óra szabad, fél tíztől olvasok föl. 10 van. 0 -70, 9, és 0 9, szád, Még nem felejtettem el. Érzem a szád, mintha itt volnál velem. Tűnjél már el. Csak néha rossz, ha jön az este Úgy elmennék már megint vele Most jobb nélkül lesz. 079.3995 és 079.3996. Nélküled? Nem rehabilitáció. 06793995 és 06 96, ha annyi telefon érkezne ide, mint a SMS-t és e-mailt kapok, akkor nem zene szólna ide, de valamiért a hallgatóim most azt a megoldást választották, hogy a telefonomat választják, és nem a rádió telefonszámát. 06793995 és 06793996. Távvezérelt vagyok, fél tíz és tíz óra között periratokat olvasok, addig gyűjtöm a, a számban. És én miért nem? De ha kiszárad azért, mert önök telefonálnak, akkor hajre. Nem még nem menjen. Kérlek, nem menjen. 079.3995 és 0793996 ban 2017. február 21-én kedvem. hol soha nem esik eső és nézd a sok kincs mint itt ha kéred Jémánt koronát a holdról lopok én, egy országot veszek, hol a szerelem a törvény a törvény a király és te a királynék Kérek nem menye, nem menye, nem még nem menye, nem még nem menye. El. el kell mondanom még egy szép mesét, amit más nem ért, mes egy királyot, kit mindenki elhagyott. Jó reggelt. Annak, hát, én egy kicsit kritikus hangot, hogyha megengedik a Botko interjú kapcsán. Az egyik, az egy kisebb probléma, de hogy hát engem igazából ez az alapjövedelem kérdés felmerülése az foglalkoztat, és most mintha elhangzott volna egy orosmi, hogy családi eh, alapjövedelemről nem lesz szó, ami egy picit más fekvésre van ennek, mert az a lényeg az, hogy hogy alanyjogon jogon mindenkinek járjon, nem szok egy kicsit kurcsa, mert nem ezt már egyszer felmerült az a kérdés, is le került a rendről. Mert most nem tudom, hogy mennyire van ez, most még gondolva komolyan most egy család. Én azt gondolom, hogy amit a botka mond, az mind komolyan van gondolva, hogy mind meg is valósítják-e, azt nem lehet tudni, és azt, hogy egyébként a szocialista pártban, vagy a környéken milyen kritikus hangok lesznek, azt sem tudom, az elhangzottak alapján ez a botka fejében így van, és látható módon. Vagy tapasztalható módon, ő ezt komolyan veszi, a részletekről nem fog tudni válaszolni önnek, mert abban nem vagyok tisztában. Értem. A másik gondom pedig az, hogy ez a BL-döntő, amit a Mornál úr... szervezük, az mindenképpen megelőz, szerintem az Orbán előtt egy gyorcsányjal való most Igen, de ennek, hogy mondjam erre, ő azt mondta, hogy ezt ő elintézi majd, ez az ő dolga. Én azt gondolom, hogy itt most jelentkezett valaki, aki azt mondta, hogy ő be akar jutni. Ő nem is mondta ezt, ezt a Molnár Gyula mondta. Meg ha belegondol abba, hogy a szocialisták hogyan szülték meg a botkát azt követően, hogy hányszor ejtették, akkor az egy önmagában egy érdekes beszélgetés, de az, a, tehát én igyekeztem a személyzeti híreket olyan mértékben, Edukálni, amire mértékben csak lehet, miközben Magyarországon a személyzeti hírekre van a legnagyobb érdeklődés. Én azt tudom, hogy én azt érzékeltem, hogy számomra legalábbis a társadalom legégető problémáira ad választ, és hogy az összes válasz jó-e vagy sem, abban egyelőre számomra fontos az, hogy a diagnózisával egyetértek. Azzal én is természetesen csak a, a gond az, hogy a választóit, vagy a potenciális választóit mindenképpen érdekelni fogja, hogy mennyire lesz éles ez a kritika a 2015-i korszak. De ezzel kapcsolatban, uram, ő mindent hallott. Hallotta azt, hogy a kritika éles, és azt is hallotta, hogy megpróbál mindenkivel megegyezni. És azt is mondta, csak ebben a mostani összefúlalóból kimaradt, hogy nem köt elftelen kompromisszumot. Az a kérdés, hogy ön egyébként kinek drukkol? Mert valójában az egyéni szimpátiáival küzdés, nem a botkával. Hát én azzal küzdök, hogy az MSZP részéről már többször elhangzottak balos program alkotások és ezekből mindig. Én ezt értem, de legutóbb az ATV tette közzé azt, hogy Tarlós Istvánnak mit ígért az Orbán Viktor, amire a Tarlós azt mondta, hogy ne az ATV legyen az, aki megírja azt, hogy mi történt, mert ő ott volt. Uh -huh. Tehát ez ügyben önnek kell tudni dűlőre jutni. És ha ön dűlőre jut, akkor könnyen lehetséges, hogy az MSP is annak megfelelően fog dűlőre jutni, miközben ennek a költség hatása nem egyenes. Vagy nem közvetlen. Uh -huh. Uh -huh. Ja, hát világos. Hát én... Mert meg lehet fogalmazni azt, hogy ez mennyiben más, mint ennek a szocialisták voltak, és ebben önnek valószínűleg igaza van a kérdés, az hogy egy ilyen ember mögé fel kell -e sorakozni, vagy arra kell rávenni az embereket, hogy felsorakozzanak, és köszönjük meg azokat az egyéni kompromisszumaikat, be beleértve az ő karrierjüket, ami egyébként ahhoz szükséges, hogy ez az ember komolyan vehető legyen, és ennek következtében Orbán Viktor is elgondolkodjon azon, hogy ezt a Biel döntőt, ami egyébként játék a szavakkal, és felejtsük is el, tehát hogy ezt a döntőt biztos, hogy megnyerje. De nem is az a fontos, hogy Orbán Viktor megnyerje-e vagy sem. Nem is az a fontos, hogy Botkalászló megnyeri e vagy sem hanem hogy a társadalmi igazságérzetünk ki mellé áll a jellegi Orbán Viktor mellé az én társadalmi igazságérzetem nem tud állni és azért hangsúlyozom mindig, hogy a jelenlegi mert nem tudom, mert édesanyám 80 éves korában is tudott változni Orbán Viktor nem sokkal múlt 50 miért ne tudna változni nem kívánom neki ezt a változást mert elég egy irányba halad és az ilyen embereknek a változás megrázkottatást jelent de kívánom Orbán Vintonnak ezt a megrázkodtatást annak érdekében, hogy az ország pozitív jövője meg legyen. Illetve nem a pozitív jövője, a jelenje legyen más. Hát itt attól tartok hogy az érdekek mezején. De, de uram, az érdekek mindig, tehát most gyakorlatilag arról beszélünk, hogy papolni akarunk, mert értézel fogják meg, és vigyétek. Hát igen, igen. De akkor most elmész önmagával küzd, az önmagával való küzdelme meg nem érdekel. Nem, nem, nem, nem, nem, nem én magammal küzdök. Én azon, ha, azért vagyok arra beiktívül, hogy Botka László menjen csak egy beszédet mondott. De, de hallotta, a hát a könyörgöm. A könyörgöm. Egyébként pedig az ember jelenleg a Botka nem. nem, nem Felpúvózik későbbiek folyamán, mert az MSP-nél viszont ez nem az első eset. Hogy én ezt értem, önnek van csalódása az MSP-ben, és ezt most rávetíti a Botkára, tudomásul veszem. Én is tudom, de jelen pillanatban, és ezt eléggé világosan elmondta a Botka, hogy megpróbál erről beszélni, de nem túl hangsúlyozni, hogy ne ez legyen a lényeg. Ilyen alapon, ha valaki kudarcot szenvedett, és sokat kudarcot szenvedett, soha lehet sikeres. Emlékezzen vissza arra, imáron kikapcsolt állapotban, hogy Orbán Viktor hogy tudott megújulni és nyerni, vagy nem feltétlen megújulni és nyerni, miközben egyébként egyebek közt a most éppen a figyelőt birtokló Smit Mária írta le. Emlékezz erre vissza. És gondoljon magára. Egyébként rosszul fogalmaztam, érdekel a saját magával való küzdelme, de abból az érdemi rész. Ugyanott tartunk, mint a bolgár gyögyműsorával. Mi hangzott el benne, ha utálja a bolgát, ne telefonáljon be, de ha vallott valamit, amit egyébként szóra érdemesnek tart, akkor mondja Eljöhet még az idő, amikor fel kell szántani és sokkal kell behinteni az MSP helyét. Most éppen ennek a majdnem halott fának sarjad egy olyan ága, amivel kapcsolatban az ember abban bízik, hogy mégse halott a fog. De most engedjék meg, hogy ilyen hagzatos hasonlatokat nem mondjak, mert mindjárt elböggöm magam saját magon. féle tud lenni, és naponta bebizonyítom, bebizonyítom önöknek, hogy sokféle tud lenni, hogy önök is. Tegyék félre az előítéleteiket, de ez nem kizárólag a botkára vonatkozik természetesen. Alapvetően az döntsék el, hogy ami most van, az jó-e? Vagy esélyt adnak a változásnak, és az esély kapcsán esélyt adnak-e annak a változásnak, amely nem feltétlen Orbán Viktorral és a Fidesz-zel van összefüggésben. Hallhatták a feltételes módot. Van még idő, még telefonálhatnak, fél tíz után felolvasok, akkor már nem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 0670-9300-995 és 079300-996, 0670 figyelek, ha van mire. Reggelt. Na, jó reggelt! Jó reggelt, tehát végre én azt gondolom, hogy ez is világosra teheti talán Király Júliának, hogy nem az establishment része, és uh, nem... Nem igaz, amit ő mond. Figyelj, én egyetlen egy embernek akarok bizonyítani a saját magam, hogyha ha ez egyébként azzal az üzenettel jár, amit ön mond, az jó esik, de ha egyébként elhangzik velem kapcsolatban bántó és igazságtalannak tűnő, de igaz kritika, figyeljen, még abban a korban vagyok, amikor abban reménykedek, hogy tudok változtatni. Ezzel nem azt mondom, hogy nem örülök annak, amit mond, és ne értenék vele egyet, de előfordulhat olyan, amikor jogos kritikával kapcsolatban kell ön magamat. Vagy Ebben a rövid időben márciusig már nem fogom a szobromat megalkotni. Ha eddig nem alkottam meg, és remélhetőleg nem alkottam meg, akkor a hátra levő idő egyrészt rövid hozzá, másrészt kedvem sincs hozzá. 9990 és 0 7990 Épp hogy De ha a reklámokat Akkor nem épp Hogy 0679300995 És 0679300996 Szerkesztő, fiala János.